As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Elhamdulillahi alladhi ahalal halal wa yassara wa harram alharam wa azhama wa ashhadu an la ilah ilallah وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد <تصفيق> واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلندعو الله سبحانه وتعالى Zotë një gjithësis, i cili e lejoj halalin gjdo gjëtë mirë dhe e lehtësoj ate si kurse e ndaloj haramin dhe gjdo gjëtë dëmshme dhe sjaroj dëmet e ti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Aja është i vetëmi adhuruar nuk ka ortak. Aja i vepronë që farë të dëshironë dhe i gjukonë si të doj. Dëshmoj se i dërguar i Muhammedi sallallahu a.s. është profeti Zotit, robi Zotit dhe i dërguar i ti. O Zotë fale, bekoj, dhe më shiroj ata, familin e ti, shrokt e ti, dhe gjitha ta e që ja i kam pasuar me besnë këri dhe i në ditë në gjukimit. Në ruar shikues, në emision në sotëm, do të vazhdojmë të flasim për dispozitat e borgjit dhe koreksin e shlyurisë të ti. Si kur se theksuam në parë, në emision në kaluar, borgjit është në mblerësuar nga shumë njërës, madi dhe prej musliman me fatkesishtë. Shumë prej njërësve nuk të regohen korekt shlyurin e borgjit nga në atitër, thamë se shkluire e borgjit është obligim. Dhe gjunahu që merët, që merë robin në këtë rast, është pre gjunaheve të më dha. Sa që, si kurse, është përmëndu në aditë Allahus, panotale dhe shahidit, që mbi ati, që mbi e martirë në rrugë në Allahus, i a falë gjunahet, dhe gjitha gjunahet, përveç borgjit që nuk shlyhet. Prandaj duhet të bëjmë kujdes. Prandaj sot jam këtu për të folur për një shembull të shkërcyer në korrektësi, në këtë korrektësinë e shlyerjes së borgjë. Shpesher njerëzit grinden e bie në mosmarrëveshje për shkak të moszbatimit në jetën e përditshme të porosive dhe mësimëve të Islamit. Ne kemi shumë nevojë Tund i kem shembullin e besimtarëve të, të devotshëm, atyre që janë të sinqertë me Allahun subhanu teala dhe janë korrekt me njerëzit, të atyre që Allahu subhanu teala u ka dhënë sukses në jetë. Një, një shembull i tillë është historia që do t'i tregoj në vazhdim. I dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam na ka përmendur një burr prej bijve të Izraelit i cili kërkoj të dikush tjetër një shumë prej një mi dinar. Ua dhënë si i tha, mësil dëshmitar, që dëshmojnë këte akt marvejshjë. Ua marë si tha, nuk kam dëshmitar përveq Allahot. Një aftonë Allahot, spana o tala si dëshmitarë i tha mosi u dike që të dal garant për shlyerjen e borxhit. Mjafton garancia e Allahut. Më në fund, u dha nisi tha po ke të drejt. Mjafton që Allahu është dëshmitar dhe garancia e tij më mjafton. Merë merri 100 dinarët dhe zoti të lehtësof në kryerjen e probleme dhe apohaleve që i shalla i zith problemet me këto. Iken niset hua marsi, shkon në vëndin e vetë, dhe e zith problemin e vetë me njimi dinarët. Kur hua frua, a koha e shiljur e së mbërgjit, a i bën leket gati, dhe shkon për do të njësët për tek hua marësi. Mirë po, ndërmjet hua dhënësi dhe hua marësi të ishte deti. I duhe që të kalonëte detin me një anie. Atë ditë nuk gjenë anie. Prejtë gjithë ditën nuk gjenë anie. A i do të të qonëte amaneti në vëndë. Vinire. Vërë. A fati i shlirës e borgjit u afrua. Borgjliu përgatitet të shkoj të kuadhën si për t'jadhën dinarë në kohën e vetë. Nga nga tjetër, në bregun tjetër, kuadhën si po pretë. U amarë si kërkon të gjej një anje për të shkuar të kuadhën si në kohë. E shpar të bëj. Ajë dëshiron që pare të arri në kohë por nuk gjen mjet lundrimi. Atëherë borgjliu merr një dërrasë, së cilës i hap një vrim dhe në të fut paret të mbështjellë dhe pastaj i shkruan një letër nga filani e të tjerë të të dhënat që ta dinte ai i cili do ta merrte nga kush i vini në këto pare. Pas ta e vullos, e mbëllë drasën, dhe e hethë në detë, duke thënë, o zoti im, ti e di, se unë i mora filanit një midinar borç. A i kërkojnë premeje, dikë, që ti ishte garantë. Unë thashë, mjafton garantësia Allahutë kërkoj dëshmitar, i thash mjë afton që Allah është dëshmitar me së nesh. A i pranoj këte, a i u knaq me garancin të ndë, u knaq që ti e dëshmitari yn. Unë përpoqa që të gjej një anje për të shkuar të kaj, për të ashlujër borgjën në kohën e vetë, për nuk gjeta. Tani po e heth e hova këtë dras, në të cilën vendosa njëmi dinarët, dhe unë po t'ale amane të të. Hodhi drasën dhe u largua. Vajzdoj të kërkoj për sëri anien. Ma dje, për të qëmë plotësisht i qetë, a i uh, bër i gati dhe njëmi dinar tjerë, dhe kur gjeti anien, niset për tek të. Uadhanësi. Nga në atjitër, i dhe më nga në atjitër e bregut. Uadhanësi ka dalë në bregë. Gjitë ditën a i popredë, do një anje që të vi me paret e ti. Por, nuk gjenë. Atëhere, në fund të ditës, a i vendosë të mbledhë dru për zjarë. Kur, mi disë, druve shë mori, gjeti dhe këtë drasë. Subhanallah. E merë drasën, dhe e bashkon me dru të tjera dhe shkon në shtëpi. Subhanallah. Ku shëmbajti drasën në valet e detit? Diri sa arriti në bregun tjetër? Po jo vetëm kajqë. Qëfar ka ndodhur? pas kësaj, merë drutë për t'i qarë u adhënsi. Dhe, beri sa hapë këtë drasën, dhe gjemë paret, habitet. Subhanallah. Kush e uvëzoj, u vëzojë u adhënsit që të dalë nga shtëpia në të koë dhe të marë drasën? Kush e inspirojë atë që t'a qaj drasën t'a përdorë për drusë zjarën? dhe të gjej parë, pa dyshim Allahus, i cili e qoj amanetin në vënd, nga se këj robi i devotë shumisht e i sinqert, dhe do të të kryen të amanetin, të ashtryen të, të borgjin në kohë. Këthemi për sëri në bregun tjetër. Hua marsi, vazhdojnë të kërkoj anje, dhe i gjenatë, tani kishte me vete njëmi dinart tje. Arin, mbrin të kuadhënësi dhe i thot, vërgjliu i thot kuadhënësit, këto janë paret. Ma bëj halal se nuk munda të gjej anje më par, ja të kisola. Kuadhënësi i thot, vërtet, Allahu subhana o tala ta e soli të kuun atë që ti e dërgove me dëras. Mbajmi dinarët, të bekoftë Allahu, vazhdo për unën Allahu të dhëndë sukses. Allahu Ekber, shikojni këtë shëmbull të shkërqyër, të një besimtari të devotë shëm, që është korekt, njëri i si sinqert, i cili e merë borgjë, e merë borgjën dhe bëndë të gjitha për pjeket, për të ashlujër atë të në kohën e vetë. Por, qëfar ka ndodhur me njërzit në kohën tonë? Ndikur të pasurit i më shironi të varfërit, nga nga tjetër, edhe të varfërit ishin korekt e shluenim borgjin nga fatin e vetë. Në vazhdim, le të përmëndim disa prej shumë mësimeve që përfitohen nga kjo historie. Se pare, të pasurit duhet t'i ndihmojnë vlejzrit e tyre të varfër, në përmjet hua së mirë. Shfarën në kuptojnë hua në mirë, borqin hua duke e këthyra të në të njëten, njëten masë, dhe jo kamatë. Ky besimtar i dha borqë vlajtë vetë të varfër një mi dinarë, duke ndihmojnë kështu, për largimin e brengave të dynjas. E ndihmua e duke ndihmuar atë që ti largoj një për brengave të dynjas, që është që sonte vllajën e, e vet. Islami nxit të pasurit që të ndihmojnë vëllezherët e tyre të, të varfër. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kush ja largon brengësimtarit një nga brengat e dynjas, Allahu do t'i largojë atij një nga brengat e ditës së Kiametit. Kushe ja lekteson vështirësin njëriu, Allahu do t'ja lektesoi ati vështirësit në dunja dhe në ahiret, në botën tjetër. Kushe ja mbulon të metat një muslimani, Allahu do t'ja mbuloj të metat në dunja dhe ahiret. Allahu është në ndihm të robit, në ndihm të njëriut, përderisa a jeshtë në ndihm të vëllahit të vetë. Gjithashtu, i dërguarja lau të salallahu a.s. ka thënë, kush afatizon një borçli që është në mështirësi, për gjdo dit a i do të shpërblehet si kur ti këtë dhënë sadaka. Ky shpërblim i jepet përsa kohë që nuk është afruar afati shluje së borgjë. E kur filon koha që duhet të shluje borgjën dhe a i hua dhënë si afatizohen për sëri, në këtë rast, u adhënë si shpërblehet, si kur t'i këdhënë dy fish sadaka u amarsit. Ja kështu pra, shpërblehet a i që e ndihmonë halëgji unë me një hua, hua të mirë. Islami, inëzitë pasurit që t'i afatizohen të varfrit, kur janë në mështirësi. Zotë i lartë madhëruar thotë, o in ka në dhu usratin fën e dhiratun i la me isera. E nëse borçliu e dini që borçliu është ngusht, shtyja një afatin e shlyres e borçit dherë një kohë sa të përmrisoj gjendjen. Ndërsa i drguarja laud sëllallahu aleyhu sallam thotë, kushja shlyen afatin e këthimit të borçit o si afal hal, halëgjiut borçin e afalatë këj do tjetë në në hien e arqit Allahut në dit kur nuk do të ketë hie përveqe jetë së ti arqit Allahut së pa në vë tala. Gjithashtu, i drëgojë Allahut së lëllahu a.s. në ka treguar për një një bur i cili u jep të borç njërezve. Dhe kju i thosht e shërbetorit të ti. Kur të shkosh e të gjeshë ndë njërin që nuk ka mundësi, është në vështërësi, nuk ka mundësi për të ashlujë e borëshin, atëhere fali ati me shpresë se Allahu sëfana otaala do të nga falën e. Dhe vërtet, thotë profetisë sërëllahu a.s. kura i e takojë Allahun, Allahu e fali, e fali atë. Allahu sëfana otaala i urdron të pasurit që japin të japin borësh të varëfërve dhe u tualektësojnë vështirësitë e jetës atyre dhe duke i afatizuar gjithashtu në shlyerjen e borxhit, por nga ana tjetër Islami e urdhëron të varfrin apo të varfrit që marrin borxh të friksohen Allahut sepse nëtë rada ti je në korrekt dhe ti përmbahet detyrimeve të të bëjnë të gjitha përpjekjet për ta për shlyer borxhin. Kthimi i borxhit është obligim i dërguar i allahut sallallahu alei ve sellem kur e kthente borxhin lutej për huadhan sin ky është morali profetit sallallahu alei ve sellem sikurse përmendëm në emisionin e kaluar çfarë thoshte profeti se fam sallallahu alei ve sellem darak allahu fi ehlik w maalik allahut bekovt në pasurinë dhe në familjen tënde jap japra Ky është besimtari, njeri devotshëm, mirnjohës ndaj atij që i ka bërë mirë, her xezaul insani. I lel insan, a kaç bölüm tjetër për të mirë përvesë përvesë të mirës. Në këtë histori ne shohim një nga kerametet e ulijave, dhunti që Allahu subhanahu wa taala u dhuron besimtarve devotshëm që i don. Siç e pat hua dhënësi, fa një hua marësi, ishte njëri si qertë, i devotëshëm. A i bëritë gjitha për pjekjet për të ashluer borëgjë në kohën e vetë. Pra ndaj, e dërgoj i drasën duke vendosur në të njëmi dinarat. Dhe vërtet, Allahus Pana Otala e ndihmoj e qoi e kaloj drasën në bregun tjetër të detit Ky është një karamet një dhunti që Allahu s'pana o ta'ala më të cilët Allahu s'pana o ta'ala indihmonë robrit e ti të debodhshëm besimtartë e mirë. Allahu s'pana o ta'ala thotë La in eulia Allahi la khaufun alejhim o la hum jahzenun alledhine amenu wa kanu jetëtëqun pa dushim Miqte Allahut nuk ka arsye për të friksuar e për të qenë as për të qenë të dëshpëruar, të till janë ata, të cilët besojnë dhe i frikësojnë Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar shikues, ajo çka dëgjova më deri tani ishte në kontekstin e huas të mirë në të cilën nuk ka kamat, ndërsa sot, sot fatkesish njerëzit, janë zhytur, ko ke kemë në kamat. Ditën që u largua huaja e mirë, dhe vëndin e saj e zuri kamata, ndodhi ajo që ndodhi. Tashme, pasojat e kamatës jam fare të qarta, për të gjithë njerëzit, po shtë të rimë, rënim ekonomik, brenga, hale, probleme, gjatë ditës dhe natës. Nëse donim të flistim gjërësisht për dëmet që ka mata i sil individi dhe shësheris, do të duhej një kohë e gjatë, do të duhej një emision më vete. Besoj se vlezrit e mi, kolegët e mi, duhet të aken ezauruar këtë temë. Gjithsesi mjafton si argument e dëshmie gjallë ajo që ne e shohim realitet në ditën në ditët e sotme. Për frutave më të hidhurat të kamatos është recesioni ekonomik dhe kriza kriza financiare që ka që ka mbërthyer ekonominë globale të mbar botës. Pasojat e kamatos ne po i shohim sot për ditë me sytë tanë. Për shkak të krizës globale dhe ekonomike njërzit, përjetojnë shqetsime të më dha. Jo vetëm shqetsime ekonomike, por të gjitha këtë janë të lidhur, të lidhura. Por edhe shqetsime shpirtrore, trupore, fizike, stresi dhe depresioni konsiderojnë smundje të shekullit. Ska si të ndodhë ndryshe. Kuri e shpallu në luftë Allahot, a hi i cili do të luftoj Allahum, a do t'ja dalë në ban? është njeri i dishpëruar. Shumë i dishpëruar. Allahu s'fana o ta'ala thot, Ja, Ejuha, Lëdhine, Amanu, Taqullaha, O dheru ma bëkje minar riba, In kumëtum mu'minin, Fejllem të faalu, të dhe nuk biharbi min Allahi u Resul. O ju që kini besuar, friksoju një Allahut, dhe hish një dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtet. E nëse nuk e bëni këtë, atëhere, u e shpalu luft nga Allahu dhe i dërguari i ti. A i që lufton kundër Allahut dhe i dërguar ti, është sigurt që është i falimëtu, është të sigur që është i dëshpëruar. Miran, i dëshpëruar, dhe i humbur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ankëthi, frika, pasiguria, shkatrimi pasuris, zhdukja e bereqetit, fatkesi, natyrore, nuk mund të numurohen dëmet e kamatës. Eshtë i vetëmi gjunah, i mafë për gjunaheve më të më dha, që Allah o së panë o të arë, për të cime Allah o së panë o të arë, u kam shpalur luft. Ka që rëndesh të kamata? Dhe këshu do të apësoj, gjdo kush i cili indërton mardhenjet me të tjerë mbi bazën e kamatës. Zotë i lartë madhëruar thot, jem haku Allahu rriba vajurbi sadaqat. Allahu ja heqë përfitimin kamatës. Ndërsa sadaqan atë që i hepet për ishtë Allahot, Allahus panot ala eshton, je bereqet në te. Ndërsa i dërguar e Allahot, sëllë Allahu a.s.m. thot, paksimi është pundi i pasurisë që tenton të përfituohet nga kamata. Nga ana tjetër thot profeti sallallahu alajhi waslem, sadakaja nuk e pakson pasurinë e njeriut. Për po mjafto e me kaq. Për pjesën e parë të këtij emisioni, për të vazhduar inshallahutaala pas një pauze të shkurtër. Sallallahu alajhi wa sallamën Muhammedu wa ala muhammed, alihi wa sahbihi Vësëllëmet e slimën këthira. Assalamu alaikum, rëhmët u dahi vë berekatu. Bismillah, vë alhamdulillah, vë salatu, vë salam ala resulillah. Në këtë pjesë të dytë, të emisionit të dytë, kushtuar dispozitave të borgjit dhe korektësisës për shlyurin e ti, desha të bënjë rezume apo të nëzirët disa përfundime dhe konkluzionë lidhur me këtë qështje. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, nuk e haka matën dhe nuk merë kredi. Po, muslimanit i lejohet të marë borç, por, kura i merë borç, merë vetëm në rastet të domozdoshme, dhe jo për gjera luksi dhe komoditetet kur njeriu detyrohet të marr borx, le të marr aq sa i nevojitet, duke qen plotësisht i vendosur me një jetë me qëllim të pastër se u tashllojë atë në fatin e vet. Nëse ka qëllim të mirë, Allahu do ta ndihmojë për shlyerjen e borxhit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem thotë çdo musliman që merr borxh dhe Allahu e di se ai do ta shlyej borxhin padyshim që Allahu subhanahu wa taala do ta ndihmojë në shlyerjen e borxhit do t'ia ja lehtësojë të gjitha rrugët për shlyerjen e borxhit po mirë nëse borxhliu vdes dhe ka pasur për qëllim shlujën e borgjët. Ka bërë të gjitha përpjekjet për të shlujën borgjën në koneve, për nuk mundi, i erdi e gjeli, dhish, ndërkoj që nuk i ka dhenë hakun uadhënsit. Në këtë rast shfarëndo. Në këtë rast, këj le të di, apo të afermit e ti, le të di, din, është një ngushullim për ta kei dërguari Allahut, Allahu subhanahu wa aleihi wasellem ka dal garant Allahu subhanahu wa taala pas vdekjes nuk do t'ja paksoj as pak shpëblemin fot profeti sallallahu aleihi wasellem në një hadith borxlind janë dy lloje kush vdes duke pasur për qëllim shlyerjen e borxhit pikrisht u ndal garant për këtë ka thën profeti sallallahu alajhi wasallam. Dërsa kush vdes duke mos pasur për qëllim shlyerën e borxhit, pikrisht ky është ai te cili do t'i merren sevatet në ditën e kiametit, në ditë ku nuk do të ketë as dinar dhe as dirham, nuk do të ketë pasuri që të kompensoj. Për ta shlyerë Gjithashtu i drëguar e Allahut, së Allahut, alejo, së në më ka thënë, vërtet, Allahu është me borçliun, deri sa të shlujë borçin, për deri sa, a i nuk ka marë borç, për gjera që Allahu i uren. Kërështë premtim për atër që merë borç nga hali, dërësa ataj që marrin kredi në banka, marrin kredi me kamatë, dhe të dinë se Allahun nuk do të ndihmoj. Kush merë borç për të blerë ndo një aparat apo mjetë dhe gjenërimi, të dië se Allahun nuk do të ndihmoj. Dërsa i që merë borç, u merë borç njërzve për gjëra, jo të do mëzdoshme, dhe ka përqëlim të mashtroj njërzit, dhe tua përvetsoj atyre padrejtisht ky do të dal para Allahut subhanehu teala si hajdut i dërguari Allahut sallallahu aleju ve sellem thotë kush merr borxë ndërkohë që me zemrën e tij ai e ka ka për qëllim ë mos shlyerën e tij nuk i shkon ndje fare për ta shlyer borxhin atëherë kë do të takoj Allahun subhanahu wa taala si hajdut. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, "Allahu do ta shkatrojë atë që u merr pasurinë njerëzve me qëllim shpërdorimin e saj. Do ta shkatrojë atë pasurinë dhe pasurinë e tij. Nuk ka hajër te ky njeri. Nuk do bëj preokupim atë që u merr njerëzve pasurinë pa drejtësisht." Gjithashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi ose më thot, kush vdes dhe ka borxhe, dinar dhe dirham, ato do të shlyhej, do të shlyhej me sevatet e tij. Me kush ne tham e sjaruam pak me para. Vdes dhe nuk ka lënë gjë për shlyerjen e tij. Në ditën e Kiametit dhe nuk ka pasur për çonë. Atë në ditën e Kiametit do të shlyhej me sevatet e tij në ditë ku nuk do të ket as dinar dhe as dirham. Allahu sallahu anhu subhanahu wa ta'ala me një lutje ngushëlluese për gjithata që kanë borx. Allahu sallahu subhanahu wa ta'ala që të ndihmojë për t'u shlyer borxhin sa më parë me atë lutje me të cilën është lutur veti dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma e këthina bi halalik, anë haramik, wa agnina min fadlik, amën si, si wak. O Zotë e Unë, në bëj që të mjaftohemi me halalin tëndë, nga harami, dhe në pasurohme dhuntit e tua, dhe në bëj prej atyre, që nuk i kërkojnë as kuj tjetër përveçteje. Të lutëm jo Allah, në ruaj, nga pamundësia e shlyerjes së borxheve. T'lutem O Allah, lehtësojë shlyerjen e borxheve të gjithë muslimanëve kudo që janë. O Zot ynë, kërkojmë dituri të dobishme, risk halal të mirë. T'lutemi O Zot, na lehtësoj të gjithë ato vepra të cilat ti i pranon. O Zot, kërkojmë të gjitha mirësitë në këtë botë dhe të botës tjetër, ato që i dijm dhe ato që nuk i dijm. Të lutemi o jo Allah, na ruaj nga të gjitha ligësit të kësaj bote dhe të botës tjetër, ato që i njohim dhe ato që nuk i njohim. O Zoti ynë, kërkojm për te udhëzim, devotshmëri, nder dhe pasuri. Të lutemi o jo Allah, na dhuro mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit, o Zot. Na fal ne Për i ndritan dhe gjithë dhe simtarët në ditën e kja menetit. O sallallahu ala nebina Muhammad, o ala alihi, o sahbihi, o sallam e teslimen këthira. Dheri në emision në ardshëm, assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa berekatu. Oh.